Medieuppmärksamheten och det gäller även lokalt har ju inte varit särskilt stor och det beror ju delvis säkert på att de slutliga resultaten dröjde in i oktober och det är ju tråkigt eftersom valet var en stor framgång för vårt parti genom att röstandelen fördubblades som det faktiskt gjort i alla de olika valen sedan partiet bildades. I kyrkomötet fick vi 5,97% jämfört med 2,86% i valet 2009. Och det ger oss 15 mandat jämfört med 7 efter föregående val. Och det här innebär ju nu rimligen att vi av egen kraft kommer att kunna ta oss in i de olika utskotten som behandlar motioner och andra frågor inför kyrkomötessessessionerna. Anmärkningsvärt är ju även att vi nu är femte största grupp av 12. Efter valet 2009 var vi storingsmässigt placerad på en tionde plats. Södernfeltna i Stockholms stift besätter två av partiets mandat i kyrkomötet genom David Long och Dan Kareljuson. Och övriga mandat är röst på följande: Lund stift 4, Göteborg stift 2 och ett mandat vardera för Karlstad, Linköping, Skara, Strängnäs, Västerås, Växjö och Uppsala stift. Sedan i Härnösands, Luleå och Visby stift så blev vi utan kyrkomötesmandat. I kyrkans tidning så noterar man att nästan en fjärdedel av kyrkomötesledamöter är präster, 60 av 251. Och Sverigedemokraterna har en präst, Axel Karlsson från Göteborgs stift, som dessutom kryssades upp till första plats i den valkretsen. Ja, om vi går ner en nivå till stiftfullmäktigevalet så kan vi för Stockholms stift konstatera att vi nu är dubbelt så stora med fyra mandat. Som besätts av Roland Gustafsson Haninge, Don Karelsen Stockholm, Arnold Boström Huddinge och Monika Tedestan Berglöf från Teby. Och östandelen den ökade jämfört med valet 2009 från 2,57% till 5,20%. Stiftet är indelat i elva valkretsar och de högsta röstandelarna det erhöll vi i Huddinge Botkyrka valkrets med 8,1 procent. I Södertörns valkrets där Tyresö och Haninge ingår fick vi 7,5 procent. Och i Sollentuna valkrets där Järfälla ingår, där hade vi 6 procent. Lokalt så hade vi kandidater i sex kyrkofullmäktige val. Tre i Stockholmsstad och tre i övriga länet. Delar av södra Stockholms län ingår ju i Strängdes stift och delar av norra Stockholms län ingår i Uppsala stift. Men i de här stiften så hade vi inga kandidater från Stockholms län på församlingsnivån. De lokala valen om vi går till dem, de fick följande resultat. Västermans församling, 5,3 procent, gav två mandat. Men vi hade endast en kandidat som då var David Long. I första församling fick vi 6,8% procent och det blev också två mandat. Men även här så hade vi endast en kandidat, Dan Kareliusson, som då behöll den plats han redan hade sedan valet 2009. Sen till Högerstens församling. Där fick vi 4,2% och ett mandat. Det är Carl Otto Sandsson som även han behåller sitt mandat från 2009. Sen till Sömybergs församling. 6,7% två mandat som då kommer att besättas av Stefan Bunchic och Peter Vargård. Sen har vi Tyresö-församling Där blev det 6,8 procent. Även där två mandat. Och de tillfaller Kenneth Waltersson och Per Karlberg. Och slutligen i de lokala så hade vi hudinge pastorat där det blev hela 8,8 procent som gav tre mandat. Det är Arnold Boström, Annika Boström och Martin Nigals som blev ledamöter. Och dessutom så har vi en ersättare där, nämligen Lars Johansson. Om vi går till kyrkans tidning den 26 september så listade man de valområden där Sverigedemokraterna fick störst stöd baserat på de preliminära siffrorna. Och det var alltså de sex främsta då som man noterade. Kyrkofullmäktige i församling, det är Lundstift, där hade man hela 20,9 procent. Kyrkofullmäktige i Malmö 14,1. Kyrkofullmäktige i Helsingborgs pastorat, 13,7. Kyrkofullmäktige i Gävle pastorat som tillhör Uppsala stift, 11,1 procent. Sen åter till Lundstift, Lundstiftsfullmäktige, 10,6 procent. Och den sjätte bästa resultatet då, kyrkofullmäktig söderala pastorat eh, som ligger i Hälsingland Och det tillhör Uppsala stift, 10,5 procent. Och den som är intresserad av fler siffror än så här vill jag hänvisa till www.svenskakyrkan.se Ja, i kyrkovalen deltar vi som Sverigedemokraterna, även om partiets kyrkorganisation på riksnivå kallas Fädernas kyrka. Medlemmar i Federnas kyrka är alla Sverigedemokraternas medlemmar som också är medlemmar i Svenska kyrkan. På stiftsnivån så finns ju bara en förening tills vidare, Federnas kyrka Stockholms stift, som bildades i februari i år. Och ordförande där är Dan Kareliusson. Sen har vi Federnas kyrka i Tyrelseförsamling, där det blir den första lokala förening på församlingsnivå inom Federnas kyrka. Och det är Per Karlberg som initiativtagare. Intressant här är att notera att Margareta Larsson numera är bosatt i Tyresö och hon kommer även att vara aktiv i föreningen. Och Margareta, hon är ju inte bara riksdagsledamot utan även tongivande Sverigedemokraterna kyrkomötet, bland annat med fem motioner till årets möte. Ja, jag tänkte vi skulle gå till status, www.status.st för de senaste opinionsmätningarna. Vi kan konstatera att månadsmedelvärdet för september blev 10,3 procent. Det är en bra siffra, helt i nivå med våra bästa siffror i år. Och bättre än någon notering under tidigare år. För två av Mätinstituten var det faktiskt rekordhöga siffror. Nämligen Skop med 9,4 och United Minds med 12,1. Vi kan notera att i kampen om att vara tredje största parti kom Sverigedemokraterna i september. Aningen före Miljöpartiet. SD blev dessutom vågmästare i fem av de åtta mätinstitutens mätningar. På status.st kan man också se aktuella laddbrukt odds. Där kan man konstatera att det överlag är låga odds för SD. Och det är väl en indikation så tung som någon och minst lika tung som de vanliga opinionsmätningarna på att vi kommer få stora framgångar i valen under nästa år. På den här hemsidan kan man också ta del av olika nätomröstningar och här framgår tydligt vår dominans på nätet. Denmätningen efter den senaste partiledardebatten gav följande resultat för bäst i debatten och då avbröt man efter drygt 20 000 röstande. Där hade Åkesson hela 34%, procent, Reinfeldt fick 29%, Löven 13%, Sjöstedt 12%, Löv 5%, Romson och Björklund fick 3%, och bäst i debatten tyckte 2% att Göran Hägglund var. Ja, det var bara något utav allt det man kan läsa på hemsidan www.status.st. Och nu så får det bli en musikpaus. Och idag har jag tänkt att det ska bli Edvard Persson för hela slanten. Men första melodin, Flatenvisan, är inspelad 1934. in the Vi är en rapport med mig ifrån en Vi fick ej ta för mycket löst. Hundra Det var en knall med lite luft Och bra betalt för lite luft Den tiden som jag söngar om År för till till Radio SD Ja, det är viktigt för vår politiska trovärdighet att vi även på kommunal och landstingsnivå presenterar ett genomarbetat budgetförslag. Och ett led i denna strevan var informationsmöte med budgetutbildning som förra veckoslutet hölls i Strängnäs med deltagande av representanter inte bara för Sömlands län utan även från Stockholms län där åtminstone följande kommuner var representerade. Botkyrka, Haninge, Huddinge. Järfälla, Sigtuna, Solna, Södertälje, Tyresy och Täby. Det hela inleddes med en mycket klarläggande genomgång av Sven-Olof Sellström och Oskar Sjöstedt om hur Sverigedemokraterna med vår ansvarsfulla invandringspolitik skulle kunna frigöra enorma resurser för att stärka bland annat välfärden. Man visade också tydligt hur orimligt det är tro att de nya länderna som grupp någonsin inom rimlig tid skulle kunna bidra till att förbättra svensk ekonomi. Jag tänkte läsa ett pressmeddelande i ärendet som återfinns på eh, vår hemsida www.sverdemokraterna.se och rubriken är SD presenterade beräkning om invandringsbesparing. Sverdemokraterna presenterade på måndagen sin beräkning över hur mycket pengar man kan frigöra åren 2014-2017 i statens budget genom att bedriva en mer ansvarsfull invandringspolitik. Partiet har räknat med såväl kostnader som inkomster till följd av nyinvandringen. Utgångspunkten för partits beräkningar är att en Sverigedemokratisk invandringspolitik på sikt kommer att minska asyl- och anhöriginvandringen med 90%. Procent. Eftersom förändrade regelverk inte får omedelbar effekt- Varken vad gäller kostnader eller antalet nya länder ökar besparingen stegvis år för år. Och här listas nettoeffekter till följd av södra demokratisk invandringspolitik. Från 2014 11 miljarder, 2015 26, 16 36 miljarder och 2017 45 miljarder. Totalt under budgetperioden 118 miljarder. Sven olof Sellström, ekonomisk politisk talesperson, kommenterar. Vi visar med all önskar tydlighet att det går att möjliggöra såväl sänkta skatter till låg- och medelinkomsttagare som kraftfulla förstärkningar av välfärden, om man prioriterar annorlunda vad gäller invandringspolitiken. Samtidigt kommer vi i partiets kommande budgetmotion att kraftigt förstärka stödet till UNHCR, det vill säga FNs flyktinghjälp. Vi hoppas att vår beräkning ska kunna utmynna i att vi får igång en debatt om vad invandringen har för effekter på statens budget. Regeringen och den övriga oppositionen har tidigare kritiserat vår beräkning... ...men de har aldrig kunnat presentera en egen beräkning eller förklara vad som skulle vara felaktigt. Vi öppnar med hur vi har räknat och våra siffror kan nästan uteslutande hänföras till utredningar från riksdagens utredningstjänst. Ja, i Metro den första oktober så har jag hittat något som är värt att kommentera. Rubriken Budget, SD vi skär ner asylanslagen... Och lite i texten då, störst nedskärningar görs på anslagen för asylprocessen och för integration. Sedan står så här, migrationsminister Tobias Billström M. hävdar att en sådan minskning kräver att Sverige frånträder Europa och Genevkonventionerna och EUs regelverk. Och jag beträffande Billström så är det uppenbart struntprat. Annars så skulle ju Sverige inte sticka ut så tydligt som det land i Europa som inte bara tar emot överlägset flest migranter i förhållande till landets folkmängd. Möjligen med undantag av Cypern och Malta. Och dessutom har de bästa ekonomiska villkoren för de nya lända. Och då givetvis få bekostnad av sämre villkor för de som redan är bosatta i Sverige. Jag åter till med tro. nu den 2 oktober, under rubriken Expert sågar Estes utspel om invandringens kostnad. Det står bland så här då. I den skuggbudget som Sverigedemokraterna presenterade igår påstår partiet att 118 miljarder kronor kan sparas genom att begränsa asyl- och anhöriginvandringen rejält. Men beräkningar sågas av flera forskare, står det. Det är oseriöst att använda riksdagens utredningstjänst i den här typen av frågor det är inte den här typen av komplexa forskarfrågor som de har kompetens att ägna sig åt säger Andreas Berg docent i nationalekonomi vid Lunds universitet Men, så Sellström avfärda avfärdar kritiken Visa mig de korrekt, konkreta beräkningarna som säger att de siffror vi presenterar inte stämmer utan de går det inte att diskutera och eh, jag kan väl kommentera att beträffande riksdagens utredningstjänst kompetens att den ifrågasätts av en docent i nationalekonomi där vill jag bara framföra att i min värld är nationalekonomi bara ett samhällssurium av tyckande som är klätt med matematiska formler för att verka vetenskapligt underbyggt. Det är min uppfattning. Enligt Berg, den här nationalekonomen, handlar frågan om samhället vinner eller förlorar på invandringen till stor del om hur an, stor andel av invandrare som får jobb. Och det ifrågasätter ju inte Sverigedemokraterna på något sätt. Men Berg fortsätter så här. Om vi blir bättre på integrationen på arbetsmarknaden så kan invandringen bli en vinst. Jag noterar att han skriver så kan invandringen bli en vinst. Nog om det kan man ju tycka. Men det är ju så att de övriga sju partierna de har ju misslyckats med, med de här integrationen. Under, åtminstone under de senaste decennierna och ingen tyder ju på att man skulle lyckas nu. Det är samma politik man får fram där Ullenhag och hans allianskamrater bara kan visa upp det ena totala misslyckandet efter det andra under sina sju regeringsår. Och jag tycker det borde vara dags att inse detta. Men så i veckan så hörde jag en debatt i Sveriges Radio P1 där Rickard och Fredrik Federlej den senare från debatterade invandring till Sverige. Aningslösheten eller kanske snarare inställningen till problemen hos våra motståndare i invandringsfrågan är ju uppseendeväckande. Och enda hoppet är att väljarna förstår att det är deras välfärd som måste försämras för att vi ska få resurser att försörja nyanlända. Eller också måste det till skattehöjningar. Om man tycker att den nuvarande invandringspolitiken är bra så vore det klädsamt om man inte klagar över de försämringar i välfärden vi alla nu borde kunna se. Ja, eh, jag tycker väl att vi, innan vi tar nästa melodi så ska jag ta upp Avpixlat. Och eh, där har jag tittat på rubrikerna på de senaste artiklarna. Jag börjar med 11 oktober. Där har man följande artiklar med följande rubriker. Östeuropeiska senare tar med sig barnen på tiggarstråt. Migga berättar om ensamkommande bluffen. 20-30 stavtecken normen rekryterad till Al-Shabaab. 14-årig flicka rånad och misshandlad. Låt medborgarna besvara frågan om vilket Sverige vi vill ha. Tuffare tider för illegala invandrare i Storbritannien. Stora hotellet i Nybro diskriminerar Sverigedemokrater. Flera mindreåriga rånades i Sollentuna. Bilar brann i Helsingborg. Asylregler kringgås med nytt assistansbolagsupplägg. Bred politisk uppgörelse om tiggeriförbud i Oslo. Alla dessa artiklar hade publicerats den 11 oktober. Och den 10 oktober så är följande publicerat. Pakistanier och senare samarbetar i människosmugglingshärva. 14 års fängelse för parkeringshusmord i Borås. Invandrade överrepresenterade gruppontäkter. Sagan om landet som avskaffades men lik fågelfenix uppstod igen. Ester Malmö vill ha bort halvslaktat kött från skolmenyn. Marin Le Pen om Lampedusa. Bärplockarna lämnade soptipp efter sig. Ökad andel av biståndet stannar i Sverige. 200 asylsökande till Fagersta trots kommunens protester. Mamma till citat kulturberikad dotter satte upp anslag. 22 åtalade i stor härva med blufffakturor. Citat antirasistiska Expo kopplar ihop brott och etnicitet invandrarfamilj, döm för organiserad social turism och sen mottugg i EU-parlamentet för Cecilia Malmström Alltså alla dessa artiklar är publicerade den elfte eller den 10 oktober och jag uppmanar ju alla intresserade att gå in på avpixlad på nätet och läs Ja då var det då åter dags för och även denna gång Edvard Persson och jag har valt Skånska slott och Herreseten inspelad 1929 På himmelen vandrar solstjärnor och måne Och kastar sitt fagraste ljus över Skåne På höga, på låga, på stort och på smått På staterns koja och ävlingens slott Se monstronen in genom lyret utan och tecknar på golvet, det gärns middag galler, från de drömmar i majnat ljus, att asforeraren kommer till glimninge På utblick till det bokskuggen malve till orarerna strålande fönster på tur. Att smaka på kaka som bakats på spett, Dej bär hennes nådbryarinnan på jätt. Där rådjuren skymtar på gråvita stammar. Man ser toppelagor med broar och dammar. Långt bort från systemet och skryten och stan. Där lurar velåten fiskalen askan. Med kort genom huset och gamla kanaler Lyska en sjön till jaktens signaler Själv kungen i nådor far dit från sitt slott Och skjuter fasanor med grevarna trått Och där hälsar han på baron Trolle Och jagar och spelar sin sang och sin nolle alt medan barunens Gjämålplockar gräs Och då rast på rasen På trollen näs På storkar natur Och så borje vi herre Fast storken i Skåne För vardår blir färre När parken vid vi Doftar joul då stämmer Ernst Nordling sin trösko Till lugnet och vilan från dammet och möget Från Stockholm till Skåne har hans kundig höghet Han längtar till London där sifforna gror Och drömmer om söndhet och Sofia. Ja det här är Radio SB och nu till Robsten blogg publicerat den 10 oktober och rubriken det nyliberala tricket. Åsikter har framförts lite då och då att det är Moderaterna och Socialdemokraterna som har ett gemensamt intresse i immigrationspolitiken och främst dessa är huvudaktörer för att stå emot SDs och numera en rätt stor folklig opinion som vill se en respektivare immigrationspolitik. Senast i Aftonbladet förde Anders Lindberg fram dessa synpunkter i en artikel. Det är också en allmän uppfattning att dessa partier och båda de politiska blocken har ett gemensamt intresse av nuvarande omfattande immigrationspolitik. En uppfattning som understryks och cementeras av partiernas framträdande i riksdagen. Självklart stärks denna bild av otaliga tidningsartiklar och politiska utspel på olika nivåer runt om i landet. Ibland skymtar det dock fram i olika sammanhang att Socialdemokraterna och framförallt inte intar en något restriktivare hållning än deras liberala motsvarighet. Denna slutsats är inte på något sätt märklig, vilket kommer att framgå här. Ytligt sett har det röda blocket och alliansen samma syn på immigrationspolitiken och de står i dagsläget emot SD och en allt större folkopinion. Hur kan denna samsyn mellan blocken ligga för handen när deras samhällsvisioner skiljer sig så pass mycket? Här ligger en konflikt som förr eller senare måste komma till ytan. Vänsterblockets vision, där miljöpartiet är frågetecken i sammanhanget, är ett välfärdssamhälle med försvarliga transfereringar mellan rika och fattiga. Ord som solidaritet har stor tyngd och de röda partierna försvarar allmän sjukvård och sociala skyddsnät. Den nyliberala visionen ser helt annorlunda ut med en fri arbetsmarknad där arbetstagarnas konkurrens förhindrar att lönerna stiger för mycket och slår ut företagen. Ett stort mått av individuell frihet ligger i detta, men också en stat där de sociala skyddsnätten är minimala. Att i förlängden innebär ett samhälle med stora grupper arbetslösa eller extremt lågavlönade arbetare– där de sociala skillnaderna är större än vad blåögda socialdemokrater ens kan mardrömma om, förnekar inte ens de som öppet bekänner sig till nyliberalismen. Att vår immigration påverkar hela samhället i grunden förnekar inte någon från något parti. Man behöver inte vara någon intellektuell avtagare till Einstein för att förstå att något av blocken i svensk politik är lurat. Och att det andra blocket är vinnare. Oavsett vad som sägs i den politiska debatten eller vilka röstsiffror som respektive block erhåller vid de allmänna valen. Ett välfärdssamhälle med solidariska transfereringar är helt enkelt inte möjligt med en alltför vidlyftig immigration. Det håller aldrig längden. Den nuvarande immigrationspolitiken slukar resurser på så många olika nivåer att alla uppräkningar blir oseriösa. Vi ser idag att vården inte räcker till för alla. Segregationen och permanent arbetslöshet blir ett allt större problem. Polisen får större och större problem att upprätthålla ett tryggt samhälle. Samt att andra funktioner i välfärdsapparaten börjar krackelera. Samhällets omdaning går obenhörligt mot den nyliberala samhällsvisionen och det rödgröna blocket verkar inte förstå vilket håll utvecklingen går. Och i den mån de gör det att de faktiskt... Själva bidrar till utvecklingen genom en konsensuspolitik de för angående immigrationen. Det välfärdssamhälle de rödgröna säger sig vilja värna är helt enkelt inte möjligt med den immigrationspolitik de så gärna vill ha en blocköverskridande önskommelse om. Samhället drivs obenhörligt mot den liberala visionen eftersom samhällets resurser är ändliga. På den liberala sidan behöver man inte prata så mycket om vilket samhälle man egentligen vill ha. Utvecklingen går ju dit de vill i alla fall. Liberalerna kan lugnt använda de var motståndarna så populära frasen om humanitet och alla lika värde och liknande för att försvara immigrationen som ganska snabbt kommer att erodera det välfärdssamhälle man i alla fall inte vill ha. Dessutom tjänar det ökade utbudet av arbetskraft som en lönedämpare. Det blir två flugor i en smäll således. Det är bara att gratulera nyliberalerna till detta trick som lyckas över all förväntan. Media och enskilda politikers obetvingda lust att framstå som goda har också spelat liberalerna rakt i händerna. Det brukar framställas som om alliansen och de rödgröna ligger mycket nära varandra politiskt. I alla fall när det gäller innovationspolitiken. I den bästa av världar där riktiga analyser gjorts och där sakargument används så skulle de rödgröna, konservativa och kanske även socialliberaler ligga betydligt närmare SD än de nyliberala och liberalerna och andra sorteringar. Tanken skrämmer säker politiker från de grön, gröna mer än den värsta klimatalarmistiska vision som någonsin presenteras. Men någon gång måste fjällen falla från ögonen på de mest invitna värdegrundshysteriker. Så skriver alltså Robsten på sin blogg. Ja, nu har jag lite blandat som jag hittat i olika tidningar. Jag tänkte ta det här avslutningsvis. Metro den 7 oktober. I en artikel efter den senaste partiledardebatten omnämndes förutom Reinfeldt och Löfven endast Jimmy Åkesson. Då så här, Jimmy Åkesson, SD, kritiserade regeringens kriminalpolitik. Det vi ser är löjeväckande försök till straffhöjningar, men de får ingen effekt i praktiken, sa han. Sen är en äldre med och den 9 september rubriken expert SD verkar osårbara. Ester verkar osörbara. Det beror delvis på att Ester inte bara attraherar invandringskritiker- utan även människor som inte gillar de tre, de sju traditionella partiernas politik. För dem är det inget problem att Sverigedemokrater beter sig annorlunda än andra politiker- för det visar ändå att de är någonting annat, säger Mikael Sundström som är statsvetare. I Metro den 24 september, rubriken, minst tio år gripis för attentatet i Nairobi- Sista meningen är intressant och den lyder så här. Enligt inrikesministern är alla angripare män, men några ska vara utklädda till kvinnor och här är väl kommentar överflödig. Sen den 27 september Uppsala nya tidning under rubriken Romers 3 i fransk debatt, där står så här bland annat. De kommer aldrig att integreras, hävdar Frankrikes inrikesminister om Romer från Bulgarien och Rumänien. Och han står på sig, trots kritik från EU, människorättsorganisationer och egna regeringskollegor. De här invånarna har en livsstil som är extremt olik vår. De borde åka hem till Bulgarien och Rumänien. Och så säger han avslutningsvis så här då i artikeln. Det är inte Frankrikes uppgift att ta hand om hela världens bekymmer. Sen har vi metro den 26 september. Rubriken Syrien får visum på två år till Brasilien. Brasiliens regering beslutade att ge tvååriga visum på humanitär grund till Syrien som flytt undan inbördeskriget. Justitieministeriet uppger att steget tas för att Brasilien har en sedan tidigare väl etablerad minoritet från Syrien observera att i frågan nu kommer min kommentar alltså, Observera att det frågan om tvååriga visum och dessutom på tydligen goda grunder och inte som i Sverige eh, permanent uppehållstillstånd, uppehållstillstånd direkt och jag undrar då vilken signal ger detta Jo, är du syr och kan ta det till Sverige med hjälp av flyktingsmugglare i kanske de flesta fall så får din familj då återförenas i Sverige och alla erhåller livstidsförsörjning på svenska skattebetalare med kostnad. Jag har också tittat igen Uppsala Nya Tidning den 27 september rubriken Politiker varnar för flyktingamnesti. Och det är Arbetepartiets avgående justitieminister i Norge de har upprörd över en planerad migra eh, migrantamnesti där borgerliga partier som endast spelar i er funderar på en amnesti för asylsökande. Då säger ministern så här, jag vill varna för det kortsiktiga tänkandet och de motstidiga signaler detta ger. Ja och därmed så närmar vi oss slutet av dagens program. Gå går bra att kontakta Radio SD genom e-post anon.bostrom.se. Man kan också skriva till Radio SD CO Boström, box 6007, postnummer 12906, Hägersten. Ja, vi avslutar dagens program med ytterligare en låt med Edvard Persson. Och det blir, vi klarar oss nog ändå, inspelad 1939. Tack för idag och på återhörande. Hej! I klaraste dör Till den handlar om sköna och slätt och djur Kan hända den redan en del Men i så fall är det deras egen fel Det har talat så mycket om dynga och låt Men betänk vilken oerhörd nytta den gjort Så låter dem bara gå fort Vi klarar oss nog